Mindaz, ami idáig történt, közvetlen következménye volt annak, hogy Párizs röviddel évfél előtt társított egyet Párizsban. Azt hiszem, ezek után merész lenne leszűrni azt a tanulságot, hogy életünkben lehetőleg ne ásítsunk. Annyit azonban nyugodtan megállapíthatok, hogy életünk fontosabb eseményei a látszólagosokon kívül tulajdonképpen ellenőrizhetetlen semmiségekre vezethetők vissza. Ilyen alapon okoskodva jelentem ki az olvasónak, hogy elérkeztünk e regény második nagy eseményéhez. Burzsís köhintett Burzsís sofőr volt és alkoholista. Úgy az ivást, mint az autóvezetést élethivatásának tekintette, de fegyelmezett és ökonomikus lény volt, aki a kétféle ténykedését mindig időszerűen művelte, és munka közben nem ivott. Azt hiszem felesleges megjegyeznem, hogy viszont ivás közben nem dolgozott. Így történt, hogy hosszú esztendőkön át fennakadás nélkül vezette az autót, és úgy szintén fennakadás nélkül a sárga itt le magát minden éjjel. A szóba forgó délutánon azonban köhintett, és elhatározta, hogy torkának ezt a rendellenességét egy rendellenes cselekedettel fogja ellensúlyozni, és munka közben megivott egy pohár zint. Az emberi természet gyarlóvoltában rejlik az a szomorú igazság, hogy a legcsekkiebb eltérés egy elkölcsi rendszertől gyakran sorozatos kisiklásokat von maga után. Így esett meg, hogy Burzsiz nem csak egy pohárka dzsint meg. Nem tudom pontosan a poharak számát, de azt a tényt, hogy Burzsiz szemén határozottabb kontúrokat vettek fel a vérerecskék, s tekintetét enyhe borulattal fátyolozta be a nála jellegzetes mélabú, arra enged következtetni, hogy a pohárkák száma aggasztóan sok lehetett. Ezért csodálkozott, mikor később gazdájával együtt az autót vezette, hogy a különben oly nyugodt marselyi házak kicsi idegesen viselkednek. Egyszerre a járókelők arra lettek figyelmesek, hogy a remek Peugeot kocsi felsétál a járdára, s csörömpölő üvegek között egy hentes üzlet kirakatának kellős közepén fékez. A hentest még az is joggal lepte volna meg, ha gyalogos ember lép be az üzletébe a kirakat üvegen keresztül. Képzelhető hát, mennyire elképet, midőn a szórakozottak látszó sofőr autóstól rohan a boltjába. a történtek után nem volt abban a helyzetben, hogy kimagyarázza magát a hentes előtt, mert a kirakat cserepei és a ráhulló állványok igen súlyos folytonossági hibát idéztek elő a fején, úgyhogy nyomban kórházba szállították. A kocsiban ülő idősebb úr érthető zavarral ült a hentes üzlet kirakatában, talán érezte, hogy mennyire stírselőtlen látvány lehet a leomlott füstöltek között. Sándor eddig a járda mellett veszteglő kamionja üléséről érdektelenül szemlélte a történteket. A rendőr felszólítására azonban ő is beült a kirakatba a volán mellé, és a tömeg segítségével visszalavírozta az autót az úttestre. A kocsiban ülő úr, hatalmas őszember, aki leszámítva némi zavart, szinte színpadi hidegvérrel viselkedett egész idő alatt, most megkérte Sándort, hogy vigye el autójával a Kornis promenádon lévő villájába. Sándor a melléje rendelt kihordó legényre bízta teherautóját és elindult a pőzsóval. Szép, angol kertes, krémsárga színű családi ház előtt álltak meg, és a tulajdonos miután ötven frankot adott át, megkérdezte. Szokott maga inni? Nem hiszom soha. Jelentkezzen hónap délelőtt civilbe, és hozz el az Keresse Keressej doktor Fricket! Jó napot! A jelzett időben megjelent a villában Sándor és kereste doktor Fricket. A villahaljába fogadta őt doktor Fick, egy lányos képű, pedáns, hivatalos fiatalember. Futólag belenézett az iratokba. Kérem várjon itt mondta, ott hagyta Sándort, és egy dupla ajtón át bement valahová. Ebben a pillanatban vidám csengő hang szólalt meg magyarul. Délután a palélon Sámba megyek. És ahogy hirtelen visszafordult az ajtóból, ahonnan hátrafelé beszélt, ott állt Sándor előtt egy fekete lány. Egy magyar lány. Mikor észrevette, hogy a sofőr visszahőköl, felületesen odaszólt franciául. – Vár valamit, monsieur. – Sofőrnek jelentkeztem. De a lány már szinte kérdezés közben tovább haladt, átsietett a szobán, és egy másik ajtón kiment. Sándor egy másodpercig döbbenten át. – Magyarok. Aztán az volt az első gondolata, hogy itt akkor sem vetnél az inkognitóját, ha történetesen nem hamis papírokkal járna Márszejben.